Úgy döntöttél, hogy hozzám költözöl, mondja. Vagy ott áll, Púcser? Itt van, Púcser. Elrabolta az öccsét egy rivális kartel, és úgy tűnik, azt hiszi, te tudsz segíteni. Hangosítsd ki, miután megkérsz arra, hogy ezt tegyen megérted. Elég kétségbe esett, Kén. Kérlek, beszélj vele a kedvemért. Kérlek, mondja Kikén. Csak nem vagy engedelmes és édes, lailach